Вона відразу вийшла заміж за іншого, також з їхнього курсу. Тепер гордо ходить вагітна і щоразу, зустрічаючи його, ніби каже, «Це ти мав би зараз водити мене під лікоть». А він незмінно відповідав очима, «Не тобі той живіт. Краще б тривало наше кохання, а не твій шлюб і моя неприкаяність». Але сталося все саме так. Шалений роман закінчився, нової дівчини він не надибав, а друзі лишили йому ключа від напівтемного прихатку під вишнею. Ключ легко увійшов до іржавої щілини, легко повернувся, і він увійшов з нею до знайомої кімнати. Низька стеля, стіл біля вікна, Несподівана гарна старовинна книжкова поличка, дерев'яні гачки на стіні, на яких висять речі, бо шафи не було, два ліжка. Одне з них демонстративно заслано свіжою постілью. Коли хлопці готували те ложе для нього, він ще не знав, кого приведе. Йому показали схованку під другим ліжком із двокасетним магнітофоном «Шарп», який він витягає зараз, ставить касету з італійцями, посміхається їй. Вона не відповідає на його посмішку. Він обняв її, і вона обняла його. Ну, власне, для цього вони йшли сюди. Не треба було б починати отак з порога але вони так довго їхали сюди. Вина випили ще у підвальчику на Великій Житомирській. Поки доїхали, весь хміль вивітрився. Пляшки у хлопців у схованці не було. Все випивалося вмить. Але все одно варто було почати з якихось розмов. Уже давно він бачив у неї на парті книгу Трумена Капоте, Власне, тоді він і підняв голову, глянув уважніше їй в обличчя. Нібито непоганий початок. І ось ці вихідні, до яких доєднались травневі свята і синє небо, і цвітіння садів, її телефон на задній сторінці конспекту з теоретичних основ. Вона погодилася дуже легко, Дівчина не розпещена увагою хлопців. Вони зустрілися в центрі міста, пішли в той підвальчик, стояли в черзі по морозиво і лудогорське біле вино. Потім він запропонував поїхати сюди, і вона знову легко погодилася. Хоча тут дівчата зазвичай змушують довго себе вмовляти. А вона погодилася відразу. З її боку, то була невесняна хіть і небажання за будь-яку ціну захопити будь-якого хлопця. А яка ж була причина? Таємна закоханість у нього? Чи бажання скористатися шансом, щоб відчути ту неймовірну повноту життя, яку дає лише свобода? По свободу вони довго їхали двома автобусами а потім йшли вгору мощеними вуличками приватного сектору поміж квітучих садів. А потім? Потім? Ні, йому нічого не відмовило, і він усе зробив не за швидко і не за довго. Але чому іноді все це відбувається так добре, що немає слів, а іноді – ні? Непогано, а просто ніяк. А тут ніяк бути не може. Навіщо тоді так пишно цвіла вишня, яка квітне мало не три дні у рік? І саме в такий день прийшов він із дівчиною у вільну кімнату. І сталося. Сталося, як сталося. Забути, не згадувати. Все життя ще попереду. Але ж не забулося. Не забулося. А ще й вона тоді взяла його руку і притулила до своєї щуки. А він чомусь м'яко, проте рішуче вивільнив руку. Він майже нічого не знав про неї, крім того, що вона була киянка. Зустрічатися з киянками вважалося нелегким тягарем. Всі вони не мали де, бо жили з батьками у маленьких тісних помешканнях, котрі, одначе, їхні мами вважали неабияким скарбом, на який поклали око підозрілі кавалери-некияни. А ще було помічено – Чим солодшою в любовних забавах була дівчина-киянка, тим суворіше пильнували її батьки, наївно вважаючи, ніби вберігають її від чогось.